Onlara 100 at, 600, yəni zirihli paltar, dəmirdən paltarlar və çoxlu dəvələr var idi, dəvələrin sayı həddindən artıq çox idi. Yəni, hər yeməkdə onları 10 dən dəvə kəsirdilər, 9-10 dən dəvə hər yeməkdə, hə, qureşlər. Onlar yeməkcədən yəni, bu halda çıxdılar, yəni bu qədər böyük yəni, bir qoşun hazırlayıb, müsəlməndə qarşı çıxırlar və onlar da əvvələn soruşurlar. Yəni, Məhəmmədlə nə qədardan var? Biz, onlar ki, iki nəfər atlar var, deyək ki, biz 100 at götürəcəyik. Deyə, deyək, nə qədər dəvar? Məsəl, 70 dəvar, ki, biz məsəl, filan qədər dəvar, yəni, bəhsəbəz. Ki, yəni ki, bunların qoşunu onlardan daha danı olsun, güclü və geniş olsun. Və Məkkələr, Məkkədən çıxdılığı zaman, yəni, Qurayşlər Peyğambəri qarşı çıxdı da, onlar gəlirlər Bədir tərifə, Bədir quruları tərifə, lakin Bu yolun üzərində Bənu Bəşər, Bənu Bəşər adlanan bir tayfa var idi, qəbilə var idi. Bunların əvvəlcədən Qureyşlərlə, Məkkə cəmacəsi ədavəti var idi. Yəni düşmənçiliyi var idi. Bura yolu getmirdilər. Ona görə, yəni onlar qorxurdular ki, bunlar, yəni Bənu Bəşər keçən sonra onlar da arxadan gəlib yəni Qureyşə hücum eləsin. Yəni hər iki tərəfdən bunlar nə olsunsa, Yəni bir tərəfdən müsəlmanlar, o bir tərəfdən isə Bənu Bəşər Buna görə onlar sinsi dilləşir, yəni, Bu döyüş olmasın, bu döyüş alınmasın, çünki onlara sərf edən yerdə deyil döyüş. Lakin, rəvətdədə gəlib ki, şeytan, yəni Suraq ibn-i Məlik adına bir yəni, sahabələrdən bir olur, yəni, lakin hələ Məkkədə idi, sonradan İslamı qabul edir və daha doğrusu İslamı qabul edir, lakin yəni, İslamı bildirmir, yəni, açıq aidini göstərmir. Həmin o adamın yəni, cildinə girir şeytan və gəlib deyir ki, Bəs, siz Pənubəkirdən qoxmayın, mən artıq onlardan yəni, əhd fəyimən almışam, Onlar heçcənəməzlər. Və de, onlar deyir həmin döyüşə gəlirlər lakin yenə qorxa-qorxa gəlirlər. Bəzə döyüşdə ki həmin qəbilə bullara yəni arxından zərbə vurur. Və Allah təala məsələn bəzə döyüşə haqqında yəni Quran-ı Kərimdə Ənfal surəsində yəni böyüb bizə yəni, xəbər verib, o haqqda danışıb. Və inşallah ayələri də Bunun qabağı yəni, Məkkədə Atikey bint Abdülmuttalib, yəni Abdülmuttalibin qızı Atikey adında yəni, bir qadın idi. Bir yuxu görmüşdü, yuxu görmüşdü, bu da yuxunu yəni həmin o Peyomar səsamın yəni, hücum eləməsinin xəbərindən üç gün qabaq olmuşdur. Yuxuda həmin qadın görür ki, bir nəqər kişi gəlir yəni onun dəvəsinin yanına, həmin qadının dəvəsinin yanına, Və də hündür bir yerdə dayanır, dəvənin dəvən yanında. Və deyir ki, "Ey Bədir, əhli qaçın." Yoxdur deyir ki, "Ey Bədir əhli, qaçın." Yəni sonra deyir ki, həmin o həmin ordiyanın adam bir dənə daş götürür, böyük bir daş götürür və həmin, yəni cəmaətün üstünə, yəni yuma, həmin daşı dəyildir cəmaətün üstünə. Və deyir həmin daş dəyir, yəni Böyük sürətlə gəlir və həmin daşıdan çıxan yəni qəlifələr hər bir evə daxil olur. Yəni Məkkədə olan hər bir evlərə daxil olur və deyir, yəni ümumiyyətlə Məkkənin yəni, demələ, çox evlərində bu həmin daş daxil olur. Bəsindən böyük, bəsindən kiçik parçalar həmin evlərə daxil olur və qadın bu xəbəri, bu yuxunu bədir xəbəri gələndə deyir ki, bəs mən belə yuxu görmüşdüm. Bu haqda Abbas deyir ki, getməyik döyüşə. döyüşə. Gedməyir, lakin Əbu Cəhil, Abbas, yəni, yəni deyir ki, sən qorxursan, zaz, belə bu şeydən ittiham edir və deyir ki, biz gedəcəyik həmin döyükə. Əbu Cəhil inatkarlar ki, biz həmin döyükə gedəcəyik və həmin o, yəni, daşın, qəlblərinin evləri girməsinin mənası, yəni ki, Məkkənin hər evindən nə olacaq? Adam öləcək. Yəni, hər evindən kiməsə, nəsə olacaq? Yəni, Abbas Peyomasım əmsidir. Yəni, o vaxt Abbas islamı qabir et Abbas İslamı qabul etdi, lakin İslamın yəni qəbiləyə görə İslamını yeran etmirdi. Necə ki o yəni Pədirdə əsir düşən sonra bunu Peyğəmbərsəmə deyir. Və həmin bu qadını yəni görür, yəni yoxu həqiqətən də doğrudan Əbu Sufyan yəni Məşəmonun tərəfindən bu yəni təhlükəni bilirdi. Bilir və artıq bu təhlükənin yaxınlaşdığını hiss edirdi. Ona görə Yolda bir nəfərə yaxınlaşır, yəni onu görür, yəni həmin yerlərdə yaşayan adamlardan. Və Peyğəmbərin (s.ə.s.) Sal qoşun haqqında soruşur. Deyir ki: "Məhəmmədin qoşunu hardadır? Görməmisən?" O da deyir ki: "Bəs 2 nəfər gördüm. Dəvə ilə keçdilər, yəni bu təpənin o tərəfinə keçdilər. O da onlar da hər ikisi Məhəmmədin adamlarından idi." Və Əbu Sufyan gəlir həmin kişi deyən yerə, görür ki, orada dəvələrin, yəni peynəli qalır. Yəni dəvə gəb burda, yəni biraz otub gediblər, dəvənin peynəri qalıb. Ha bu Sufyan dəvənin peynlərini, yəni və qurdalır və baxır görür ki, doğrandı bular dəvələr, yəni Mədinədən gələn dəvələrdir. Yəni Mədinə dəvələrdir, çünki Mədinədə, yəni o da bilir ki, çünki e, Mədinədə xurma çox yetişirdi. Və xurmanın çərtəyin, yəni tumların dəvəyə yedizirdilər. Və bu da yəni heyvanın peynirində özünü yəni ki, bu yəni dəvə, yəni e, dəvə həmin dəvə, xurmanın, yəni, səmanların yiyib. Yəni bununla bilirlər ki, dəvə yəni mədənedəndir. Vaxtı Əbu Sufyan yəni bilirik artıq səmanlar yəni, bu yoluna gəlib keçiblər. Yəni bilirlər Əbu buradan gələcək. O vaxt öz yolun dəyişir. Qarvanı qaytarır dəniz tərəfə. Yəni dənizə. Göreşi göndərir və ikinci məktəbə deyir ki, artıq yəni mən tərəhkədən uzalaşmışam. Mən artıq tərəhkədən uzalaşmışam və mən dəniz yəni, ki, bunu tapa Yəni, həqiqədən də, Əbu Sufiyan yəni, kervanı dəniz tərəfə qayıtıranda, yəni, müsəminlər onu gedib çata bilmirlər. Lakin, yəni, bu haqda Məkkədən xeyr uzaqlaşmışlar, Əbu Sufiyan məktubu gələndə. Lakin, Məkkələr buna baxmayaraq, yəni, çoxsu dedilər ki, xeyr, biz yenə gedib müsəminlərə döyüşəcəyik, yəni, çoxsu istirar edilər. Bəzələ deyirlər ki, xeyr, biz istəyirik ki, qaydaq, yəni, döyüşmək istəmirik. Lakin, Abucah deyir ki, Allah olsun ki, yəni biz Bədərə çat çatmayana qədər heç geri qayıtmayacaq. Yəni, Bədərə çatacaq və orada üç gün qalacaq. Üç gün ərzində dəvələri kəsəcəcək və dəvələri kəsib camada paylayacaq, yəni yiyib içsinlər və yaxşı camada içki verəcək, yəni yaxşı içki məzləri quracaq, yəni səhələ xoş edici içkilər və deyir, üç gün oradayır ki, toy bayram eləcək. Və qoy, deyir, ərəblər bütün qəbirlərə bizi görsünlər və bizim, yəni, bu vəzirətimizə hamısı qorxsunlar. Yəni ki, Qüreyşin, Məhkələrinin belə bir möhtəb, böyük bir qoşunu var. Və deyir, bütün yəni, qo qoşunun səyidində olan adamlar hamısı onlarla gəlir. Yəni, hamısı, deyilə ki, bəlik, gedirik döyüşə. Lakin bir nəfər, yəni, bir qəbilə başçısı, Əxnəsibin Şəriq. Əxnəsibin Şəriq adında bir nəfər qəbilə başçılarına olur. O deyir ki, yəni, mən qaydıram. Mən qaydıram və mən artıq sinə gedmirəm. Və öz qövmünə götürür, öz tayfasını, bəni o zəhra qabilesini götürür, geri qaydırır. Lakin bütün başqa qureşlilər hamısı yəri, Peyğəmbərinlə döyüşə hazırlaşırlar. Və həmsinin qaydanlardan biri Talib ibn Əbutalib, Əbutalibin yəni, talib adında oğlu, yəni, o da geri qaydır. Və qureşlilər gəlirlər, Pədrə yaxın, Bədr quyularına yaxın bir yerdə məscidə sallar. Yəni orada qalırlar. Və məkkələrin gəlmə, yəni Bədrə yaxınlaşması xəbəri Peyğəmbərə çatır. Peyğəmbər məcəllə ki, artıq qürəş Pədrə yaxınlaşır, Bədr quyularına. Və Peyğəmbər səhabələrinə yəni oturmuş məsləhət edir və onlardan yəni, bu haqda soruşur, yəni döyüşdə necə olsunlar və nə hərəkət etsinlər. Və deyir, bəzi zamanlardan arasında döyüşə getməkdən qorxurlar. Bəzi müsahibələr döyüşə getməkdən qorxurlar və deyirlər ki, yəni biz məqsədimizlə yəni döyüşmək olmuyor. Yəni biz mədənədən çıxanda bizim məqsədimiz qəfiləni, yəni karmanı götürmək idi. Lakin böyük bir qoşunla üzləşməyə hazırlaşmamışıq biz. Əhəqiqətən yəni, müsahibələr mədənədən çıxanda birinci bütün hamı çıxmamışdı mədənədən. Yəni hamı döyüşə çıxmamışdı. Yəni hamı yəni, misal, işi var idi, gedir, Osa yer yəni, bunlar qafiləni qarşılama yerlə kervan və burada çox ehtiyac yoxdur yəni döyüşçüyə. Ona görə bəziləri gəlməmişlər və bəziləri gələnlər də özlərinin az silah götürmüşlər. Yəni çox az miqdarda silah götürmüşlər. Və ona görə bəzən deyə ki, bəs xeyr, yəni, döyüşə getməyə, döyüş olmasın. Və deyir, onlar peyvama səsləyən bu vaxt yəni yəni danışır davə ki, yəni, gəl döyüş olmasın. Və Allah təala yəni, bu haqqda Yəni, müsəminların bu, yəni, hərəkətləri haqda Alatala, yəni, Ənfa Suresinin 5-ci, 6-cı aylarında bu haqda Alatala danışır. Ənfa Suresi 5-ci ayda Alatala buyurur ki, Mömillərdən bir hissəsinin xoşuna gəlmədiyi halda Rəbbinin səni haq uğrunda öz evindən çıxarmasına bənzər, evindən çıxarmasına bənzər, Gözleri baka baka ölme sürüşlendirilmiş kimi hak belli olduğundan sonra böyle onlar yine de bu baharede seninle mübahasa edirdiler. Yani Allah'ta Allah'ın insanları yani istemeye istemeye dövüşü çıkardır. İstemeye istemeye dövüşü çıkardır. Ve de onların da gözleri baka baka ölme sürüşlendirişleri halde yani hak... Yəni, gəlib çatçıdan sonra yenə, yəni, artı döyüşdən sonra gəlibə çalandan sonra yenə də Peygamber sınrına mübahisə edirlər. Yəni, çünki yəni, döyüşdən götürülən qəlimət haqqında müsləmanlar arasında var idi, ixtilaf var idi yəni, qəlimətin bölünməsində. Çünki hələ o vaxtı qədər döyüşlərdə alınan qəlimət bölünməsək da, heç bir yəni, şəriət ölkümü yox idi. Onun öyrə də yəni, Peygamber sınrının sahabiləri yəni, qəliməti bölünmək üzərində yəni, fikir yəni, ixtilaf etmişdilər və Alaqtala bu ərdə deyir ki, yəni onlar əvvəlcə yəni də mübahisə edirdilər. onlara kömək eləyən sonra yenə də mübahisə edirlər. Yəni, Alaqtala-ya yəni Bədir döyüşü olan, çünki bu, İslamda ən birinci döyüş idi və o haqda, ənfas suresində çoxlu yerlərdə Alaqtala yəni bu haqda danışır. Və deyir, bu haqda mühacirlərin böyüyü, yəni, asakalar çıxıb danışırlar və deyirlər ki, yəni, biz Düşmənə qarşı gedməyə hazırıq, düşmənlə görüşə hazırıq və danışana çıxış edənlərdən Əbubəkir, Ömər, Miqdad ibn Amr və s. başqa sahabələr, böyük sahabələr Dövüşə hazır olunan deyirlər, deyilək ki, biz dövüşə hazırıq Və deyilək ki, ya Resulallah, Allah Allah sənə nəyə əmr edibsə və sən, sənə nəyə məsələt görübsə onu deyilə Və Allah həndə olsun ki, biz bəni o İsrailin Musayı dediyi kimi deməyəcəyik Çünki bəni, Musa demişlər ki, ged, sən və Rəbbin yəni, düşmənlə döyüş, düşmənə qarşı döyüş və biz deyil, səni burada gözləyirik. Yəni, bəni, Musa Peyğambərə belə demişlər. Və sahabilər deyirlər ki, Allahın da olsun ki, əgər yəni, sən yəni, hər hansı bir təhlükə bir ilə getsən, biz də sənin ardınca gələrik. Biz də sənin ardınca gələrik. Və sonra, yəni, Peyğəmbərəsəm yenə qayıdır və deyir ki, səhabələri deyir ki, nə deyirsiz siz? Səhabə, yəni mühacirlər danışırlar. Peyğəmbərəm yenə deyir ki, bəs nə deyirsiz? Ey insanlar, ey burada olan cemaət, sizin fikirləriniz nədir, fikriniz nədir? Və Peyğəmbərəsəm bu sözü ilə Ənsarlara işarə edirdi. Yəni mühacirlər danışmışlar, mühacirlər razıdır. Peyğəmbərəsəm işarə verdi ki, Ənsarlar danışsınlar. Yəni sözlə işarə edildi ki, bu Ənsarlar başa düşəndə ki, Peyğəmbərəm onların sözünü istəyir. Yəni görək onlar nə deyirlər. Çünki Peyğəmbər Səsələm onlarla yəni, müqavilə bağlayanda, Mədinə gələndə müqavilə deyilir ki, onlar Peyğəmbərə Mədinənin daxilində kömə edəcəklər, yəni, Mədinənin içində. Lakin Mədinənin çölündə ittifak yox idi, ona elə Peyğəmbər Səsələm ənsarlardan söz istəyirdi. Və bu vaxt yəni, Sadibin Muazadlı sahabi, yəni böyük sahabilardan idi, axsaqqalardan idi, ənsarların, bu vaxt yəni, Peyğəmbər Səsələm sözünün mənasını başa düşür. Və bizə şey peyğəmbərəsəm onlar şadır edir. Vəcə şey yarısı onlar. Elə bir ki sən bizə işarə edirsən, bizə qəsd edirsən. Yəni ki bizə demirsən ki biz danışaq. Peyğəmbərəsən ki bəli, mən bunu istəyirəm. Və bu vaxt da şadır olmazdı ki biz artıq sənə iman gətirmişik və sənin dediklərini hamısını təsdiqləyirik. Və sənin dediklərinin hamısı haqqdır. Yəni sən Allahın elçisən. Və biz də bunu əhd peyvəm bağlamışıq ki sənə Hər yəni, halda səni itaət edəcək və haqda ələr və deyirsən, Allahın əmrini yerinə getir. Allah da səni nə əmr edirsən, onu yetir, yerinə getir və biz də səni itaət